Іван Франку, «Чого ти, хлопив, бравсь у стрій лицарський? Чого ти, хлопив, бравсь у стрій лицарський, немов боїся насміху і сварки?» Чого важкий свій молот каменярський міняєш на тонкий різець Петрарки? Замість валити панський гніт і царський, ти скрився в політичні закамарки. Гіркий та нешкідний удар писарський, мов палинівки чарка у шинкарки. Ні, я не кину каменярський молот, усе він в моїй хоч слабій долоні. Його не вирве на сміх, ані колод, і як невпинно він о камінь дзвонить камінь. Грюк в душі мені лунає, з душі ж луна та співом виринає.